Capitolul 97 A doua zi dimineața, Filip se trezi tresărind speriat, întrucât își dădu seama că e târziu. Uitându-se la ceas, constată că s-a făcut ora nouă, sări din pat și se duse în bucătărie ca să-și înfierbântea apa pentru bărbierit. Mildred nu se vedea pe nicăieri și, în chiuvetă, mai stătea și acum nespălată vesela din care mâncase ea la cină. Bătul ușa ei. Scoală-te, Mildred, e îngrozitor de târziu. Ea nu răspunse nici după a doua bătaie, mai puternică, drept care Filip trase concluzia că face pe supărata. Numai că el era prea grăbit ca să-și mai bată capul cu asta. Puse niște apă la încălzit și sărie în baia pe care și-o pregătise încă de cu seară ca să-și mai alunge frigul din oase. Presupuse că Mildred o să-i aranjeze micul dejun în timp ce el se îmbrăca și o să-i lase în camera de zi. Așa mai făcuse ea și altă dată când se supărase. Dar nu auzi deloc mișcându-se și își dădu seama că dacă vrea să mănânce ceva, o să trebuiescă să-și pregătească totul singur. Îl irita faptul că ea aș găsi să-i joace o asemenea festă, tocmai într-o dimineață în care el dormise prea mult. Mildred tot nu a părut, nici când fugata, deși o auzea învârtindu-se prin camera ei. Era evident că tocmai se scula. Filip își făcu un cei și șunse câteva felii de pâine cu unt pe care le mânca în timp ce își punea ghetele, apoi coborâ scările în goană și alergă pe stradă până de în artera principală de unde putea lua tramvaiul. În timp ce căuta din ochi afișele ziarelor de pe la chioșcuri ca să afle ultimele vești de pe front, se gândea la scena petrecută de cu seară. Acum că totul se sfârșise și dormise între timp, nu putea să nu vadă grotescul ei. Bănui că se purtase ridicol, dar nu era stăpân pe sentimentele lui. În momentul acela, ele fusese răcopleșitoare. Se supărase pe Mildred pentru că îl silise să adopte o poziție absurdă, iar apoi îi reveni uimirea când își aminti de izbucnirea ei furioasă și de limbajul indecent pe care îl folosise. Îi fu cu neputință să nu se îmbujoreze la față când își aminti de ultima ei bat jocură, dar dădu din numeri disprețuitor. Știa de mult că ori de câte ori îi supăra pe cei din jur, aceștia nu scăpau ocazia de a-i scoate ochii cu infirmitatea lui. Pe la spital îi văzuse pe unii imitându-i mersul, nu chiar pe față, așa cum făcuseră colegii lui de școală, ci atunci când credeau că el nu-i vede. Între timp, înțelesese că nu o făceau dintr-o răutate intenționată, ci pur și simplu pentru că omul e un animal cu o predispoziție firească spre mai muțăreală și pentru că era un mijloc la îndemâna oricui de a-i face pe ceilalți să râdă. Le știa toate acestea foarte bine, dar încă nu izbutise zbutise niciodată să se resemneze. Îi păru bine când se putu apuca zelos de muncă. Salonul cu bolnavi i se păru agreabil și prietenos când intră înăuntru. Infirmiera îl salută cu un fugitiv zâmbet cotidian. Ați cam întârziat, domnule Carey? Am fost în vâjârea astă noapte. Se cunoaște. Mersi." Răzând, se îndreptă spre primul pacient, un băiat cu plăgi tuberculoase, și-i desfăcu bandajele. Băiatul era încântat că-l vede și Filipul îl tachina în timp ce îi schimba pansamentul. Filip era în grațiile bolnavilor, îi trata cu multă bună dispoziție. Și avea și o mână foarte ușoară și delicată, așa că niciodată nu-i durea când îi îngrija. Unii dintre externii care făceau pansamente erau destul de brutal și nepăsători în activitatea lor. Luă dejunul la club cu prietenii, o masă frugală alcătuită dintr-un pesmet cu unt și o ceașcă de cacao. Apoi discutarea despre război. Unii dintre bărbați plecau pe front, dar autoritățile făceau tot felul de mofturi și nu acceptau pe nimeni dacă nu avea experiență în munca de spital. Cineva sugeră că, dacă mai ține războiul, nu se să treacă mult până o să fie ele bucuroase să primească orice persoană calificată. Dar opinia generală era că războiul o să se termine în mai puțin de o lună. Acum că se dusese Roberts acolo, o să pună totul în ordine cât ai bate din palme. Asta era și părerea lui McAllister, care îi spusese lui Filip că trebuie să fie amândoi cu ochii în patru și să cumpere acțiuni în ajunul încheierii păcii. Atunci o să urmeze o perioadă de înflorire și s-ar putea să câștige cu toții logani. Filip îi lăsase instrucțiunul lui McAllister să-i cumpere acțiuni oricând se va ivi o ocazie favorabilă. Pofta lui fusese stârnită de cele 30 de lire pe care le câștigase în vară și acum vroia să scoate vreo 200. Își încheie ziua de lucru și se urcă într-un tramvai ca să se întoarcă în Kennington. Se întreba cum o să se poarte Mildred în seara aceea. Era foarte neplăcut gândul că probabil o să fie morocanoasă și nu se să vrea să-i răspundă la întrebări. Pentru anotimpul acela seara era neobișnuită de caldă și, chiar și pe străzile acelea cenușii din sudul Londrei, se simțea îngezeala la lunii februarie. În natura începe să se agite și tânjăște în urma lungilor luni de iarnă, ființele și plantele cresc trezindu-se din somnul lor și pământul foșnește prevestind de primăvara când își reia activitățile eterne. Filip ar fi vrut să meargă mai departe cu tramvaiul pentru că îl dezgusta gândul de a se întoarce în apartamentul lui și ar fi preferat să ia aer. Dar deodată se simți cuprins de dorința de a revedea fetița și zâmbi larg în sinea lui, imaginându-și cum o să o vadă lipăind alnic pentru a ieși în întâmpinare, după ce va scoate un țipăt de încântare. Dar când ajunse acasă și ridică mașina al privirea spre ferestre, rămase surprins văzându-le întunecate. Se duse sus și bătu, dar nu primi niciun răspuns. Ori de câte ori pleca de acasă, Mildred îi lăsa cheia supreși, și acolo o găsi și acum. Intră și, ducându-se în odaia de zi, aprinse un chibrit. Se întâmplase ceva, dar nu-și putu da seama imediat ce anume se întâmplase. Dădu drumul tare la gaz și l-a prinse. Lumina invadă brusc odaia și Filip se uita în jur. I se opri răsuflarea. Totul era devastat. Absolut fiecare lucru din casă fusese distrus cu metodă. Pe Filip îl apucă furia și dădu buzna în camera lui Mildred. Când făcu lumină, văzu că Mildred își luase toate lucrurile ei și ale copilului. Intrând în casă, Filip observase lipsa căruciorului care nu era la locul lui obișnuit de pe palier, dar crezuse că Mildred a scos fetița la plimbare. Și tot ce era pe la fusese spart. Tapizăria celor două scaune fusese tăiată cu un cuțit în cruciș și în curmeziș, perna era sfâșiată, cerceafurile și cuvertura aveau tăieturi mari, iar oglinda părea să fi fost izbită cu un ciocan. Filip era nebunit. se duse în camera lui și găsi și acolo totul într-o învălmășeală de nedescris. Ligianul și cana erau sfărâmate, oglinda făcută bucățele, iar așternutul fâșii fâșii. Mildred spinte case perna atât cât să poată băga mâna înăuntru și umpluse camera de fulgi. În pături înfipsese cuțitul în mai multe locuri. Pe masa de toaletă se aflau fotografiile mamei lui Filip, dar ramele lor fusese răsfărâmate, iar sticla era țândări. Filip intră în bucătărioară. Toate obiectele fragile erau sparte. Paharele, castroanele, platourile, farfuriile. Lui Filip îi se tăie respirația. Mildred nu lăsase nicio scrisoare, nimic altceva decât această ruină, drept semn al furiei de care fusese cuprinsă. Dar el parcă vedea dinaintea ochilor încordarea de pe fața ei, în timpul pe care îl consacrase acestei opere. Se înapoie în odaia de zi și se uită de jur împrejur. Era atât de uluit încât aproape că nu se mai simțea mânios. Privi plin de curiozitate cuțitul de bucătărie și ciocanul pentru sfărâmat cărbunii pe care Mildred le lăsase pe masă. Apoi dădu cu ochii de cuțitul cel mare pentru tranșat carnea, pe care Mildred îl rupsese și l-aruncase în cămin. Probabil că îi trebuise foarte multă vreme ca să facă atâtea stricăciuni. Portretul lui pictat de Lawson fusese tăiat în zigzag și acum se căsca hidos la el. Desenele lui fusese răspintecate, iar reproducerile după Olimpia lui Manet, Odalisca lui Angre și portretul lui Filip al IV-lea, zăceau zdrobite de pe urma loviturilor de ciocan. Găuri enorme aveau și fața de masă și perdelele și cele două fotolii. Erau scoase complet din uz. Pe un perete deasupra mesei pe care o folosea Filip drept birou era bucățica de covor persan pe care i-o dăduse cronșou. Mildred nu putuse suferi niciodată. Dacă e covor, ar trebui să stea pe podea," zicea Mildred. Și nu e decât o scârnă vie soioasă." Asta e!" covorașul o înfuria pentru că Filip îi spusese că în el se află răspunsul la o mare enigmă. Mildred socotise cotise că își bate joc de ea. Trecuse cuțitul prin el de trei ori, ceea ce probabil necesitase un efort considerabil, și acum covorașul a târna în zdrențe. Filip avusese vreo câteva platouri de porțelan albastru cu alb, nu cine știe ce valoroase, dar întrucât le cumpărase pe rând la un preț modest, îi plăceau datorită asociațiilor pe care îi le trezeau în amintire. Acum cioburile lor erau împrăștiate pe podele. Cărțile erau mutilate, cu cotoarele tăiate, iar volumele broșate în franceză aveau pagini smulse. Mildred își dăduse multă osteneală în acest scop. Micile bibelouri și podoabe de pe polița căminului făcute țândări zăceau un vatră. Mildred distrusese tot ce fusese posibil să distrugă cu cuțitul sau ciocanul. Bineînțeles că, la urma urmei, Filip n-ar fi obținut mai mult de 30 de lire pe tot avutul lui, dacă ar fi fost să-l vândă, dar cele mai multe lucruri îi deveniseră vechi prieteni. Și pe urma el era un om de casă, atașat de toate mărunțișurile și flacurile acelea, pentru că îi aparțineau. Fusese mândru de micul cămin pe care și-l crease și, cu puținul lui bani, îl făcuse drăguț și cu un farmec specific al lui. Căzut disperat într-un fotoliu. Se întrebă cum a putut Mildred să se dovedească atât de sălbatică. Deodată o spaimă cumplită îl făcuse să sară în picioare și să se repeadă pe coridor la dulapul în care își ținea îmbrăcămintea. Îl deschise și scoase un oftat de ușurare. Se pare că Mildred uitase de el și nu se atinsese de nicio haină. Philip se întoarse în odaia de zi și, holbându-se la priveliște aceea, se întrebă ce poate face. N-avea inima să se apuce să pune lucrurile la loc, și pe urmă, nu era nimic de mâncare în casă, iar lui îi era foame. IEși ca să-și cumpere ceva de leguri. Când se întoarse, era puțin mai calm. Îi trecu un cuțit prin inimă când se gândi la fetiță și se întrebă dacă o să-i fie dor de el. La început poate că da, însă peste o săptămână o să-l dea cu totul lui tării. Iar el zicea slavă domnului ca a scăpat de Mildred. Nu se gândea la ea cu mânie, ci cu un simțământ copleșitor de plictiseală. Sper din tot sufletul să nu mai văd în viața mea," zise el cu glas tare. Acum singurul lucru pe care îl putea face era să părăsească apartamentul și se hotărâ să-i dea proprietăresei preavizul necesar chiar a doua zi dimineață. N-avea cum să repare paguba și îi rămăseseră atât de puțin bani încât trebuia să-și facă rost de o locuință încă și mai ieftină. O să-i pară bine când o să se mute de acolo. Cheltuielile îl îngrijoraseră, iar acum amintirea lui Mildred avea să stăruie de apururi în apartamentul acela. Filip era nerăbdător și nu avea să-și găsească o până nu-și punea în aplicare planul. De aceea, în după amiaza următoare, a aduse un negustor de mobilă veche, care îi oferi trei lire pentru toate lucrurile, stricate sau bune. Iar peste două zile se mută în casa de vizavi de spital, unde stătuse pe vremea când era student în primul an. Proprietarea sa era o femeie foarte cum se cade. Își luă un dormitor la mansardă pe care îl obținu cu o chirie de șase șilinci pe săptămână. Era o încăpere micuță și mizeră, care dă despre curtea casei din spate, dar cum în momentul de față nave alta avere decât hainele și o ladă cu cărți, era bucuros că se poate instala atât de ieftin.